знайти батька і вбити. Робота для лицаря, який мусить помститися за двох прекрасних дам, за смерть і сльози, за морок. Тепер така мотивація могла здатися смішною, але тоді Андрій дивився у вікно, то прич цього рядка нічого не бачив. Знайти батька і вбити. План має виникнути саме в потрібний момент, чіткий, виважений план, без зайвих складнощів, ризику. Головне не думати над ним завчасно і не вагатися потім надміру. За триста метрів від будинку неподалік супермаркета стояла з простягнутою рукою жінка на милицях. Андрій дивився у вікно, але нікого там не бачив. Місяць другий. Зранку, ніби звірившись з прогнозами синоптиків, вітер слухняно змінив напрямок зі сходу на північ. Серпень наближався гарячим липневим слідом, а властивим йому безпомилковим чуттям осені з особливо терпким присмаком приреченості на бустах. Журливий, як яблоня, спригнутим до землі гіллям. Неповороткий, мов круглобокі кавуни. Третій том трилогії про рай. Місяць серпень. Останній динозавр літа. Люди повитягали светри і відганяли від себе думки про швидкоплинність буття. Андрій поглянув на всебіч, підійшов до броньованих дверей і хутенько натис на кнопочку, щоб ненароком не передумати. Будиночок відрізнявся від сусідніх новобудов, як та канапка з червоною ікрою від канапки з ікрою кабачковою, ніби її щось спільне, а не не стутиєш. Компактний, спроєктований, збудований іноземцями, у темної світло-зелених тонах з нехарактерними для соцреалізму балконами впродовж усього поверху, ребристими панелями і заокругленими кутами. Внизу два гаражі, вгорі металочерепиця, нашпигована різнокалібровими антенами, чотири поверхи і дві кнопочки на дверях, з чого випливає, що будиночок розрахований на дві сім'ї» проста, як указка керівничка арифметика. Не чотири сім'ї на дві кімнати, як загалом прийнято, а дві сім'ї на чотири поверхи. Вміти рахувати треба у правильних масштабах. «Хто?» – пролунало з динаміка. «Пані Марія. я здогадувався, що ви рання пташка, але переконатися ніколи не завадить». Почекайте. У голосі ні подиву, ні радощів, ні обурення. Чітко детерміновані межі емоцій. Заходьте. Замок клацнув, і Андрій увійшов до під'їзду. Виявилося, що це не так просто. Не можна увійти до під'їзду будинку свого батька і не перетнути певної межі. Так само, як у будинок свого ворога. Тим паче, якщо це один і той же будинок. Пані Марія у незмінному фартусі стояла на порозі квартири і осудливо позирала на короткі рукави його футболки. Проходьте і холодом тягне. Та й не дивно. Стовпчик його внутрішнього термометра застряг десь на подільці абсолютного нуля і ніяк не хотів підійматися, попри потужні броньовані двері, покликані оберігати будинок, зокрема, від холоду. Але ляснувши за Андрієвою спиною, вони остаточно перекрили доступ теплу. Сигналізація. Мимохідь відзначив Андрій і заспокоївся. Перетнув межу, а це означає почав виписувати рахунки. «По одному за кожен рік із вісімнадцяти». «Ігор Васильович, попередив мене, що ви можете прийти», – спорогу почала служниця. «Я ж хочу попередити вас».